laganini gwag gwag smo najavili večeras u laganini i stiže Marko Rubinić, putujući iz oni s večera su večeras u studiju. Dobro večer, Marko. Dobro večer, Mirela. <gles> I, Dragi... slučen... I dragim slušateljima, je tako. Na, na, na, na, Ovo je bio lijepi na... uvod. Hvala ti što se to napravio umjesto ovaj mene. Evo, ti si tu, zato što se u projektu Putujući znanstvenici. Reci nam malo, uopće čemu se tu radi? Da, znači, to je, to je projekt u ko... čiji je cilj popularizacija znanosti među osnovnoškolcima. Znači, provodimo različite radionice u kojima izvodimo pokuse, u kojima i djeca mogu sudjelovati i na taj način se oni zainteresiraju za samu znanost, kemiju, biologiju i fiziku. O, barem odlično. E, mene zanima, od kud opće je došla ideja? Znači, pa sve je znači, počelo od toga da u našem obrazovanju, kada smo bili u osnovnoj školi, u srednjoj, mi nismo radili pokuse na nastavi, pretpostavljam da nisi ni ti. To je bilo zamislite, da znači će sad ovo eksplodirati, <laughs> <je> tako bilo. <laughs> da, da. I onda smo htjeli napraviti neku promjenu. Ipak. Bravo. Ovo je već četvrti pored, četvrta, četvrta godina. Četvrta godina da radimo projekt. Ove godine sam ja uh, voditelj. I dakle, na koji način idete po školama? Kakve kako su aktivnosti? Znači, naravno, počinje sa dogovorom uh, sa školama, dogovorimo termin, prije, uh, prije za volontera imamo radionicu, uh -huh. I znači najčešće držimo 45 minuta, jedan školski sat. Na koji način dolazite do škola? Da li vidite nekakvu potrebu za tim, nekoj posebnoj školi ili idete onako, ama sad proći A, svaku školu u Rijeci idemo, i okolici? Idemo znači, nasumično, mm -hmm. ali ne, pošto, pošto je to za učenike 5. i 6. godine, onda izbjegavamo da dvije godine za redom radimo istu školu, tako da se trudimo proći što veći broj škola. Dakle, za sad su učenici 5. i 6. razreda? Da, napravili smo i, i, i dvije iznimke, ali u pravilu je peti i šesti razred jer je to pred, uh, pred, pred sedmi razred kada dobivamo, dobivamo biologiju, mat, kemiju i fiziku. E, kad oni zapravo, kad trebamo zamišljati <laughs> da, kada ono, zamislite si, je da je ovo bila uvod. modra galica. Da. <laughs> to, <laughs> to je bilo najveće. To je kao uvod u tu složenost. Dakle, cilj prezirata. ovog projekta zapravo je popularizacija znanosti, znači potaknuti za interesiranost i dati kao neki uvod zapravo e, učenicima da, da ne uče samo teo, teorijsko znanje, nego da ipak možemo prikazati tu zna, znanost na neki bliži način. Enako, kako on zapravo izgleda jedan sat? Znači taj škol, školski sat, 45 minuta, vi dođete tamo. Na koji način? E, znači imamo nekoliko pokusa koje možemo izvoditi. Znači, prethodno se dogovorimo sa profesorima, što oni misle da bi bilo najbolje i dođi, kad dođemo tamo djeca su oko nas. <laughs> Okice sjaje sigurno mogu biti Da, svi uzbuđenje. su zainteresirani jedva čekaju da se i oni uključe. Uh -huh. Neki pokusi su samo demonstrativni, znači to je najčešće s vatrom mm -hmm. i onda započnemo s pokusima u kojima se djeca uključe, postavljaju pitanja, prekidaju nas <laughs> jer ih sve zanimljaju. Ne, s <laughs> e, pitanjima. To je, da. To je odlično, da. to što se zapravo želi potaknutim da, sustavom da djeca postane znati že najkratima. Zanimljivo je kako razmišljaju stvarno. To je zanimljivo. E, koji je onako najbolji eksperiment kak, na koji djeca najbolje reagiraju? Uh, definitivno uh, postoji pokus u kojem za možemo zapaliti uh, va vatru u ruci bez da se mi opet ćemo wow. <laughs> I, <laughs> i, i na to baš svi stanu i bude ono još još još da li morate nekakva dodatna upozorenja davati djeci ovo nemojte raditi doma ili a ili moramo to... <laughs> naravno neke stvari se mogu raditi doma jer su to sve je, Vetina je jednostavni pokusi znači i to se može raditi s mm -hmm. roditeljima e, to je ono u čemu se djeca mogu uključiti ali ove neke ipak demonstrativne to je ipak, ipak malo ipak zahtjevnije. Zahtjevnijem. Dobiveli li djeca nekakve uručke ili nešto s tim pokusima ili kao pronađete na internetu neke papire u smislu da im podijelite nekakve letke ili I sve ide usmenim putem što se tiče ako vas pitaju za taj pokus? Sve ide usmenim putem, mm -hmm. ali. Uh, stvarno su zainteresirani i kažu da će sve oni to još proučiti. Da još će oni to doma. Oni e, će to sve provjeriti. Ja. Bravo, bitna ta, je ta zapravo motivacija. Tako se zapravo i nastavlja sve to. Odlično, na, bitna motivacija naših uh, učenika. Je. Uh, a recimo, tko uh, zapravo se od vas koji ste u projektu? Znači, ko sve može voditi te radionice? Znači... Znači, znači... Volontirati za držat radionice mogu zapravo svi zato jer ja kao organizator uz pomoć svojih kolega prethodno moramo održati određene radionice da bi mogli volontirati u školama, znači imamo način na koji se ponaša s djecom i samo izvedbu pokusa. Dosad su to u pravilu bili studenti biotehnologije, ali u pomoć su nam došli studenti sa pedagogije. Naravno. Na, naravno. <laughs> Odlično. <laughs> Tako da, svi su zapravo pozvani na sudjelovanje u projektu. Ok, ja sad želim i volontirati. Na koji način dolazim do vas? Znači, nas možete pronaći na st stranici Facebooka od Udruge studenta biotehnologije, mm -hmm. USBRI, preko Instagrama i, ili preko web stranice. Samo nas se može kontaktirati. Znači ovim platformama, svim ovim putovima kojima inače komuniciramo da, što, s drugima. <laughs> Na, znači, lakšali ste to što ste najviše mogli. Da li može Mislim ima nekakve da da. Kao, uh, ograničenja studenata ili nekakvih, ili može stvarno bilo tko doći Javice se? Javit se mo mogu se uh, mogu znači, svi, svi su, do... su odgovorni. Ako... Što, što tražite zapravo od studenta kad vam dolazi? Pa naravno da, da dođe s određenom dozom ozbiljnosti, mhm. da Uh, uh, shvati pokus i da ipak zna neke osnove. Da do vam dođe sad neko s akademije. <laughs> može doći, ali uh, moramo mu to sve objasniti da on to mm -hmm. zna prenjeti na djete. Odlično. Uh, što tiče dakle, ciljene skupine, unutra su vam samo ciljena skupina projekta? Su osnovno školci, naravno, ali uh, čak i sami volonteri do, dosta nauče. Imali smo uh, pozitivno pozitivan feedback, a također neki profesori su nastavljali držati pokuse na svojim predavanjima, tako da Odlično, svi znači, zapravo, znači svi zapravo učemo ovim projektom i svi vi, vi kao jedna interakcija. Da. Odlično. A imate li nekakve daljne planove za budućnost? Pa ciljno, ciljno je mi zapravo razvijanje uh, kvalitete pokusa, znači sto, što je veći broj uh, pokusa da stignemo odraditi 45 minuta, uh -huh. S, s obzirom na priješnje godine, mislim da se svake godine to poboljša, s obzirom na iskustva. Naravno. I što veći broj škola prolazit kroz naše obrazovanje. Da, da to... e, osim tih aktivnosti po školama, jesi imali kakvih još aktivnosti kao putujuće znanstvo? Da, ove godine smo imali čast e, sudjelovati na Baltazaru, na Trsarskoj gradini. Baltazar je... Balterza je uh, festival uh, gdje, su baš uh, gdje su baš napravljena uh, tako, različiti, različiti ljudi iz Hrvatske rade upravo pokuse za djecu. Odlično. Tako da, tamo su, uh, tam, tam su nam zvali, mi smo jedno dva sata bili na Trsarskoj gradini. Laga, uživali. <laughs> uživali. Je li neko kavu ili, ili ne, ste se bili vrijedni? Svi bili kod toga jer kad djeca skoče na vaš štan, morate, <laughs> morate svi biti angažirani. <laughs> skoče doslovno. Kad se zapali ta vatra u rukama, svi se okrenu. Odlično. E, to, jeste bili još možda negdje kao putujući znanstvenici? A, da... Još nekakve aktivnosti? Imate li što na faksu? Mm zasadne, ali nadamo se da će biti. Znači imate i daljne planove. Zapravo organizacija je u SBRI udruzi, čime se udruga još bavi evo za kraj ukratko. Pa udruga je zapravo ima veliki broj projekata. Mm. Stvarno ono mogu mogu biti ponosan što sam član udruge. Ima svega od od A do Že. Znači. Od A, do, od A Že. ne znam gdje bi počeo, Evo, ovako si mi ufatilo. Evo jedan uh, projekt koji je tebi onako, srcu drag, osim putujućih znanstvenika, naravno. Pa sad, sad mi napada, pada mi na pamet s prirodno. Znači to su studenti starih godina radili kreme prirodne. Kupovala sam, da, yes, da, da. Znači, da. Zna, zna šta je to. Mm -hmm. Uglavnom, to, to je stvarno super projekt jer je sve na prirodnoj bazi, i odlično iskustvo za, za naučiti, ja sam ih i radio i kupovao, tako <laughs> dakle, da ja sam imao priliku na jednoj radionici isto s njima, njima raditi u kremu i stvarno odlično. stvarno je stvarno mi srce to... drag taj <laughs> to je zapravo i teorija i. i primjena, pogotovo za nas studente da. biotehnologije da, da. odlično Marko, Marko nekakvi tvoji ovaj planovi u životu ovi ovaj, ovako ovaj, bliži bliže budućnosti <laughs> Pa, Kao to će raz doma, <laughs> pa izdahnut ovo što sam bio na radiju. <laughs> pa sad se je obliži kraj treće godine, tako da moramo odabrati diplomski studij. Misiš nastaviti tu pisati ili ćeš negdje izvan u, u Njemačku? <laughs> <laughs> pa nadam se da će ostati u Hrvatskoj, ali... O tom potom. Nije to tako bliska budućnosti ipak. Ima još, vremena, sam, Ima još vremena, zato sam te pitala ne, znaš, ove, da, da te glava ne boli. Naravno, mi, mi kampanjci volimo tako. <laughs> tako je, da. E, Marko, kako. Marko, hvala ti što si bio s nama u Laganini bauštelici. Želim puno sreće tebi i tvom projektu Putujući znanstvenici. Želim još puno djece i njihovih znatiželjnih pitanja. A mi naravno, kao i svakom gostu, ispunjavamo želju, glazbenu želju tebi večeras, a to je Uh, zapravo prvo da kažem hvala tebi, mm -hmm. a što se tiče glazbene želje bilo koja pjesma od Taylor Swift. Tako je, a dakle. za tebe ide Style. Ostanite uz Radio Sovu.